Biziten eskubidea biziki garesti ordaintzen dutela euskal preso politikoen familia eta lagunek salatu du etxerat elkarteak beste behin ere. Espainiar estatuaren politika salatu du, bainan frantziarena ere, laro goita euskal preso politiko baitira egun Frantziako goita saipresondegitan barreatuak eta milaka euro gastatzen baitute hurbilekoek beren ikustera joaiteko. Miguel Likantiz etxerateko bozera mailea. Bai sekolakoak, familiek xaiatzen dira edo zein balditzetan sekurtatzen uh, alik eta bisitak gehenan, hor maladenez, eta izigarri, izigarri prezioa ateratzen zaie. Haipatu ten bezala bai, emaiten aldugu zenbat balio duen, zenbat pagatu behar dugun, baina badira ere ondorio asko zenbatu ezin direnak, hau da bereziki osasunean uh, ondorioak. Oian Aparotek Espainiako beste puntan puerton du aita preso, eta miugen bere osaba. Espainara joateko autos egiten zuten bidaia, bisitak ostiraletan baitzituzten. Oian Aparot. Moentu bakaran unartu dugun autobusa izan da Kordoban, 2008-pik da puerton lehenago Kordoban zen. Baina autobusa hartu berginen, eta goizeko lauetan, jautxe autobusetik, eta etxoin kanpoan goizeko behatziak arte ostatuak idikitzea. Nera bost bostokte zituen gara johtan, eta nera matxilekin, negoan ere, beraz eguera txahak. Horain autobusez guretzat da, gero atratzen zaigu, gutxi gora bera bejimuna urutan bako itzak. Eme zohtzi ohtaz joan gira hilabetero. Horain beste, diru aldetik, lanaren aldetik ere, zain talan egituntasite buruetan, ez dugu posibilitatea. Gastuak, akidura mental eta fisikoa azpimarratu ditu beraz etxeratek, eta sakabanak eta politika abian ezarri zutenetik bidean hildiren amasei familia ere gogorat ekarri ditu.